إن الحمد <سؤال> لله ومن حمده تعالى <سؤال> مستعين ومن استرفين ورعونا لله من شعور لنفسنا وصلنا في عمالنا لأنه لله فلاه ولله ومن يؤدي الفلاح هديه لك واشرق الله إلا وإلا الله وإلا الله وإلا شركة واشرق أنه محمد عبده هو رسوله صلى الله عليه وسلم سلتنا قصرين كثير إلى يوم الدين An-na-na Sato' suna Ya'udilahi Azza wa Jann Dili Shantik Merti Qudatil Akhtyam Likimau Abdu'l-Tani Ibn Abdi Wahid Ibn Aib Ibn Suho Al-Janna iri Al-Maknisi Alhamdalli Me emin Allah Gjithë më shishmi më shqibërësit Gjitha farindrimet janë për Allahun Ate farindrimet dhe për ti ndim dhe fali këkojm Ate uzon që uzonë Allahun Nuk në drejt nuk ka kushë lajësit për i sajt Ate që Allahun E lërgon nga rukët e drejt nuk ka kushë vendosën e të Dë shmojt e deklarojt që nuk ka të adhruar Me të drejt për është Allahut një dhe i vetëm dhe dëshmojt të eqlarojt se më medit shrope dërguarit tijit pa kja ashtimi dhe salavat e Allahu qofshim bitë të miliardet tijit dhe, tijitata, dhe tijit dhe tijit dhe ta që pasenu në tijit dhe në ditë në fundit dhe tijit dhe që kimit më pas do të vazhdojmë me mësimin e sotë me më mëndihme në Allahu të lartësuar mi komentin dhe spëgimin e librit rëmdët u lahëkam pra regullat e dispozitave të djetarit abdëll ghani el maqdisi el hambe li Allah më sh قُلِدَ هذا الإمام في عامي خمس مئة وواحدٍ و أعضائي لندك <تصفيق> لُّ إمامٍ درور نبيتٍ بس سنة الدوزة دانية إجرادة نعم وآهدَ في قضاء العلمي إلى قدامٍ كثيرة حتى نقضروا بعض المعلماء في أبيل المؤمنين الحديث في زماني Uhtëtoj dhe u shpëstua në kërkimin e dijes në vende dhe në zona të ndryshmet shumta Derisa djetarët të kohës ti i dhanë nothëkën E mirë më mininë i prisi besimtarëve në hadith të kohës ti Na O të të më dhe mu të më të më të më dhe më dhe më dhe më O e së fërru di e zubi o në rini O e kërëti e gjesh Dhe në duhet arrufë në, në, në të një e limonka. Disa djetartë të cilët folën kanë bërjet përshkrimin e ti, kanë folur dhe kanë cilësuar si njëri është ketë dhe më i larguar nga dy njaja, shumë i dishëm, edhe me forst madhje, mba mëndje, dhe më thënë memorje në kone ti. Nja. Dhe dhe kuqën e në rinët, të zhqipën e arrufën e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t njëha e në tëgjirë o njëha e sëgjirë. Ka shkruar dhe ka përmredhur libra të shumët, të cilët i kalojnë 20 librat, dhe për kjyre e shkruajt i dhe librin elkebir, i madhi dhe e sëgjirë, i vogli. Nëm. O në gjithë një këtër, e në këtër, e në afër, e në mëftësa, këtërë o mërët i ahtërën, Dhe një prej librave të dobishëm nga vlimet që a ja i ka shkruar dhe ka përmredhur, është kuj liber, që është sa i shkurtër a i shkruar dhe i dobishëm, të cilin e tituloji Bazat e dispozitave për i thjallëve të kryesës më të mirë. Na. Pozitësia është më mërë të arja dëmëri në i këtën Aferë të në shri, minë qëhërëtion i evel, sëmëta siptimia. Udhishë i Allahum Sharaf, dita në hanë, të datës 23 të mëjtë rabiul evel, në vitin 600 të hijgjëratit. Allahum Sharaf, naam. Wahum Lani, në në të johën e halëa, Sil dënamë në leksionin e parë në këtë kitab të madh, kitabin Umdatul Ahkam. Do na ndihmon Allahu të larsouar do të fillojmë sot shpjegimin dhe komentimin e hadithit parë nga ky libër i dobishëm, pa libri Umdatul Ahkam bazat e dispozitave. Na. Nesullahu azza wajalla an yenfali mutakallimin wassamia. Lutsallahu 'anhu azza wajel që të bëj dobij folësit dhe dëgjuesve. نعم الله ان امام عبد الله المنقسي رحمه الله تعالى كتاب الفاتحه اقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رب الواحد القهار ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الوقار واشهد ان محمدا عبده ورسوله المستقر المختار صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الافكار ان اخيرا انما رايت فان بعض اخواني سالني اختصاءه دله في احاديث الاحكام مما ثبت عليه الاماماني ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ابن نسابوري e adeptu i rrësualit rrëzajnë nën të ative thot autori kapitullit par ose adithi kapitullit par është kapitullit i pastërtis e për para kësaj bëni parathënjët shkurëtër duke fanëdru e laun e lërësuar nga dëmjësin të gjithë dishmin dhe në fund të fjallës ti dhe në pas thot më kërkuan disa vlesrit e mi që të bëja një përmledhje për ta me hadithet të sakta në fushën e fikhut nga dy më mëllartë e mëdhenj Bukhariu e babdo dhajl Bukhari dhe imam muslimi e në kushërin e një saburi e dhe i futa punët dhe më thënë për në shkruajtje dhe në përmledhje në këti libri në amë wa asallu laha jan ta nabidi dani <të> këtababu al sami abu al para abu E u haqirëa hu, e u në dharëfi. Dhe lusën Allahun që ti bëjdo bi, ati që e ka shkruar, ati që e ledzon, ati që e djën, dhe ati që ledzon në të dhe ati që shehë, pa shikon në këtë liba. Dhe në një dhënëhu qanësan li ujëji ilë qërim, ujëjinën në lë fërdi le dhejnëti gjennat i në nëim, fa inna hu hasbuna vanihme lë wafilë. Zallus Allahun ta bëj atë të, të, të sinqert për fryrën e tij fiznike edhe që të fitojmë gjenetet e tij të larta dhe të fitojmë me fitorin, me fitorën e bujshme. Naam. Na Ehetin taqot tahara al-hadith al-awwal. So di mami kapitulli i pastërtisë hadithi i parë.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 Dhe kjo i par transmetohet ngapris i besimtarve Omar ibn al-Khattab bu Hafs radhiyallahu anhu sa ikathan kam dëgjuar të dërgohen Allahu sallallahu alaihi wasallam të thotë në të vërtetë gjitha veprat janë në bazë të niyetit dhe çdo kujt i përket ajo që ka pas për qëllim ai i cili bën hijret shpërngulat për lutën e Allahut dhe dërguarit të tij shpërblimi i tij do të jetë për lutën e Allahut dhe dërguarit të tij ai cili bën hijret emigron që të përfitoi çështja e materiale të dhëna sa për të martuar ndonjë grua, i drejti i tij është për atë që ka emigruar. Naam. Rai al-Hadith huwa amirul mu'minin Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wa huwa sami al-khulafa' ar-rasidi. Për cilësi dhe trasmetu si këti adithi është prisësi i besimtarve, omar i mërkha tabi, Allah që t'i kënajqë me të, dhe kënajqë të të, i cili është kalifi i dytë për i kalifëve të drejtë dhe ullëzuës. Nam. Dhe <fazur> hua <criteria> e dham, ahadu e shara, e më bështërin e bilgjëmna. Gjithashtu është një nga dhjetë të përgëzorit me gjënët. Nam. vëllai i mod i modës i mlhen i ka fobai të mëdha qojë Allahu te Allahu ta vërtetë siç është përshkruar është një kaqë njeriu i cili i cili ka pas domethën inspirime dhe ai ka mirësi edhe merita të shumta na eksmena bi Mekka te qadiman u shehida me Resulin Allahu sallallahu alaihi wasallam kam al sahidah kulla Peranoj Islamin qeherrat ne Mek dhe prezantoi me te dërguen Allahu te paqa shtimin e selavat Allahu qum jibta ne te gjitha luftrat e tij. Na. U qetel سنه 23 min al-hijra fi di hijja li 40 guna min shahri hijja është vrarë pra e vranë Allahu i qoftë i gënaç me të në datën 4 të muajit Dhulhijha në vitin 23 të Hijret Allahu i qoftë i gënaç me të. Naam. وكان عمره 63 سنه اعتبره ابو لولو المجوسي لعنه الله. Isha kur evran, vjëq, ta, e vran në moshën 63 vjeç e vrau atë Abu Lulu el Majusi Allahu maqafta ta. ta. Naam. ثم هذا الحديث حديث عظيم جدا كان يتعلق بأمر النية التي لا تصح أي عبادة إلا بها. بالخاص، ky hadith është hadith madhështor, me vlerë tepër të madhe, që flet për niyetin pra për qëllimin e veprave. Dhe veprat nuk pranohen dhe nuk saksohen vetëm se me një jet të pastër. Na وقد جاء اهل الائمه نقول الجاء عن الائمه نقول العديده في ذكر مكارته هذا الحديث وتعذيمه قدره حتى قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من اراد ان يسنف كتابا كان يبدا بهذا الحديث فاي امام داربه كان اردور ان لديه من كذا حديث cial të shumta për pozitën dhe vlerën e lartë që ka ky hadith, derisa dietari i nderuar Abdulrahman ibn Mehdi ka thënë ai autor për ai dietari i cili do të shkruajë përpiloj të përpilojë një libër, duhet ta fillojë librin e tij me këtë hadith madhështor, me hadithin e niyetit. Naam. Qali ba'du ahli al-'ilm. Hadha al-hadith nasl al-'ibadat. Wa hadith: Man ahdatha 'amrina hadha ma laysa minhu fa huwa Në nështë fëllë akharë. Ka thënë dikush për i djetarve të hershëm, këj hadith, pra hadithin i edhit, është gjusma e adhurimeve. Nërsa hadithi tjetër, në cili thonë të gjemë nësë ram, a i që shpik, në fënd tonë, në të shka nuk është presaj, a i është refuzuar, është gjusma tjetër. Na. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n që o sepse çdo adhurim duhet që në të jashme, në pamje të jashtme, në pamje të dukshme, duhet duhet të jetë jet, pra praktikë për pushtmërinë e Xhynedit. Dhe këtë e përmban hadithi i Aishës. Na. Wa aydan la yajin yakuna al-amal fi batlihi khalisan yuqsad bihi hajrullah azza wa jall. Fahadha ma tagammala hadith Umar hadha. Dhe gjithashtu, ë e fshehta e punëve duhet Që të përmbajë seriozitet për hatër të ftyrë fisnike të vallë larësuar dhe këtë gjë e përmanden e përfshijmë ky hadith, për hadithin e niyetit. Na. Qalbe sallallahu alaihi ve sellem, inna al a'malu bin niyyat, inna huna yaqul ahlul ilm tufidul hasr. Fe alla taga mada salam, inna al a'malu bin niyyat, pra me të vërtet që çdo pun është në baz niyetit. Fjalla inën e me, me dhe vërtet, kjo të regonë uh, kufizim. Në amë. Wana në në hasër, isbatu në në në kur, isbatu në shukëm, lill në në në kur, wana fju në shukëmi, anë na adem në <të> në në kur. Pra, kufizim dhe totë, vërtetimi i gjukimi për atë shka përmendet, dhe mohimi i, i gjukimi të regulli për atë shka nuk përmendet. Në amë. Wërmëratu hëna isbatu shukmën a'mal dhe njëtë. Pra që dhimi këtu është pohimi i gjukimit të dhe prave në bastë të njëtit, në bastë të që dhimet. Wërmëdhia këja duheten alë këstët. Njëtë i në aspetin gjësorë dhe të që dhimi. Në amë. Për të arifu ha imbiafur kalbë nahu ma ya rafun mowafiqan li gharadhi min jalbi naf'in aw daf'i dararin per kufizimi sai esh orientimi i zemros pret asai ne te cilin shpresohet perfitim i dobive dhe largim me njanim i demeve na amma ta'rif al ibadati shar'an kal ta'rif al niyyati shar'an kal maqsuud bi al-azmu ala fiqhni al-ibada, të karruban ila Allah ta'ala. Kurse, përkëvizimi fetar i njetit, është vendosmëria e bërjes e veprave, si afrim, pra, teka Allahu i lartësuar, pra për të afruar, më tepër teka Allahu i lartësuar. Nëmë. Thumma këndru alinu salatu salam, innam al-akmab bëllijat, aljë, Innama tasiffu al-a'malu bi-nniyat. Past vazhdon fjalën për më shumë, pra në, dhë vërtet, dhë vërtet, dhë vërtet, sohen, vërtet, në të vërtetë veprat janë në bazë të niyetit. Kuptimi është në të vërtetë saktësohen veprat në bazë të niyetit, fillimit. Na. Wa-nniyyatu tanqasimu ila qismayn. Niyyah teta'allaqu bil-a'bud, wa niyyah teta'allaqu bil-ibadah. Niyeti ndahet në dy lloje, në dy degë. Një niyeti i cili ka lidhje me të adhuruarin dhe një niyeti tjetër i cili ka lidhje me adhurimin. Na. النية المتعلقة بالمعبود المراد بها ان اخلاص لله عز وجل. Loj parra, ndarja e parë, niyeti i cili ka lidhje me të adhuruarin është sinqeriteti në vepra për të Allahut lartësuar. Na. Nënija e lidhur me ibadetën, ila e c'i ka përkufizuar, azm ula fe'l ibadeti taqarruban ila Allahu ta'ala. Useloi dyt, c'i sapo cituam për kufizimin, është vendoshmëria në kryerjen e ibadeteve, adhurimeve si afrin pra për t'u ofruar tek Allahu i lartësuar. Naam. Nabilu sallallahu alaihi wasallam Lajanna likulli la imra in nawa al maqsuud bi leisa lil marid illa ma na nawa Ze <tëmë> vazdimi fjalese pejgamber se ram dhe çdo kujt i përket ajo që ka pas për qëllim, si do thot, nuk do të shpërblet askush, pra çdo kush do të shpërblet për atë që ka pasur në jetë. Na. Thumma <tëmë> in anniya yuradu minha amara kamri i al parë, temhiz i ibadete an i adat. Pastaj meniyetin është për qëllim ose janë për qëllim dy çështje. E para është dallimi i adhurimeve nga zakonet. Na. Dhe më e dytë, temhiz ruta i ibadate ndërha me ndër. Dhe lloji dytë Që çështja e dytë është dallimi i gradës së cilësive të adhurimeve njëra nga tjetra. Na. No. Enizal tanjis alibada an i jaada. Ne ibu mesalan. Ë, për shembull, ë lloji par, i parë, çështja e parë, dallimi midis adhurimit dhe çështjeve të përditshme të zakoneve të përditshme, është aspekti, është çështja e ibdesit për shembull. Na. No. Inn al-insan kadhi yatawaddahu bi niyyati al-ibadah wa kadhi yatawaddahu bi niyyati al-tadarrub. Për shembull, njeriu mund të marrë abdest me niyet për të bërë ibadet ose mund të marrë abdest me niyet për të freskuar. Naam. Permiti lihu al-ghusl. Fa innal insana edh ia tësi dhe ia kapon apo ytenpast وقد يغتسل للجمعه او لرفع الجنازه او نحو ذلك. Një llojë si kjo është də çështja e guslit. Njëriu mund të marrë gusl për të freskuar ose për të pastruar dhe mund të marrë gusl për të larguar xhunubllokun apo për të falur xuna xuman apo çështje të tjera si kto. Na al, al pësmu thani, al, al, al, al, al, al nërë thani, të mijiz, o të bilgatat, dha dhu hamin dha, të mi thani dhajnik, as salat. Lojë dyt, ose aspekti dyt që përmendhëm tek dalimi që bën njëti, tek i badedhet njëra nga tjetra, është për shumull dalimi tek namazet, na. Të me të ben, salatul burri arba atë, e ratat, e salatul asri, Ardha dhe rekaat, vajeta u të njëz, e në salatër buhni e salatër asër, bim njëje. Për shëmullë, namazit drekës është 4 rekate, dhe namazit i këndis, pra i astit është 4 rekate, dhe dalimi, me disë tyre të dyve, është tek njëjëti. Na. Dhe dhe kësëm, mëthëlem, ka ina alinsan, qëdjasonu të të tërruan, qëdjasonu bilijet të tërruan. E njëta, i një di vlerësim blen edhe pra gjithimin. Porsehumu njeriu mund të agjëroj agjrim nafile pra vullnetar ose mund të agjëroj agjrim kazah pra ka mbetur për ta kompensuar. Nah. No. Dhahina idin la buda min niyya hatta yumayiza al-qara min at-taqwa. Pra nakutrast a dorhyr pra ka është për qëllim niyeti që të dalloi prodhçoi nga agjërimi vullnetar pa agjërimi kompensim. Now. Thumma al-niyya la budda an tas'ha al-amal. Fala yasif an ya'ti biha al-marad fi ahna'i al-amal wala fi akhir al-amal wala ba'd al-amal. Gjithashtu niyeti duhet ta paraprijë veprën punën. Nuk lejohet që njeriu ta formulojë pra ta, ta bëj niyetin gjatë punës apo në vazhdim të punës apo në fund të saj duhet që ta paraprit duhet të jetë në hetin në fillim të punës na no. ka qenë një insan mesalan asbahat sabahu ve huwa gaelu lulul siam hatta jaa alduha ve huwa lam ya'kul ve lam yashrab denna ila dalika alwaqt lam yulul siam thumma qaal anwi alsiama min alaan bima anni lam aakul ve lam ashrab wa qoolu lahu la yusihu da'ik Lënë në një jetë, lënë pasë habil anë në në një kërgjëri. Ja përshëmull njëri u cili këdhijet në mëgjes, në saba, dhe nuk ka pas përqidhim që të agjeroj. Pastaj dhejnë në kone duhas, ose dhejnë në kone dregës, as ka ngrën dhe as ka pirë. Dhe thot që që tani, unë do të filloj të agjeroj. Themi që nuk është e sakt, sepse nuk ka qënë njeti i agjirimit që në fillim. Na të redek, lardë dhe anën një, tësë jeshtë mirë u fukë muhama al-insan, i atëna il-anem, u illa jetë tullu anëllu, ila në loka për aha. Gjithashtu, themi se njëtit duhet vazhdoj tjetë në vazhdimësin gjatë kryrës e punës, sepse nëse njëri ju e ndërpret njëtin, atëher, edhe dhe pra pra ndërpritët. Në amë. Këma inë njëtëa, në hëllu hëllë tëllëp. Bittifakë il-gulama i ka nga palë o qëjtër islamit në tëjmijër, rahimahullahu ta'ala. Pas taj themi që njeti, vendi i ti është zemra. Si shka thonë Shqivl-Islami dhe për cialë dhe maqigarën dhe korë djetë djetarët për këta. Wa ammët talak fëbubiha, fa në mjerit anë në nëllijë, sëllë allahur a.sëllëm, wa në ahadim minas sëllëf, ai yrdha min al-jumla al-bid'a al-manhi'a anha kush shtitimi me fjalë pra hidhjet konsiderohet prej llojit të bidateve sepse këtë nuk e ka bër as pejgamberi aleyhis salam dhe as kush prej selefëve të parëve tanë mirë pra konsiderohet prej bidateve që i janë ndaluar prej tyre na anasulul islam ibn taymia rahimahullah ta'ala attanfaḍu bil lija naksën këllë aqli vëzit di si shka thënë shqipërë Samim i samimi dhe mi Allah më shiroft shqiptimi pra me zëjnë jetit është mangësi në logik dhe në fe idha hëri me hadha fa inna linsana idha anida eja amalin bjëlejri lijet fa la nukëbër nukëbër nukëbër al nukëbër al-amal al-amal vëla uhtëbër u dhe pra nukëbër Fiu James thon djather njeriu, nëse e bën një punë dhe nuk bën niyet për të, atëherë nuk merret në konsiderim kjo vepër dhe nuk shpërblehet për të. Naam. When I do ida anala khaira wa ajza an fi'lihi ujra 'alayhi. Wa inna ashra thumma ajza an fi'lihi qaima 'alayhi dhe njeriu nëse bën një jetë që bën një vepër të mirë dhe nuk ka mundësi ta kryej atë shpërblehet për të. Dhe nëse bën një jetë që bën një punë të keqe dhe nuk ka mundësi pra është në pamundësi që ta kryej atë, ndoshohet pra merr gjuna për të. Na. Qtendiri <të> alehalik hadithu Abi Kafsa Al-Anali radiyallahu anhu alladhi asahahu Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah Argument për këtë është hadithi i ebi këpshe të cilin e kanë zherë imam të midhi o allahëm shiraft. Nëm. Anu në bëja <sonsta> sallallahu <sonsta> alaihi sallam a farë, inna në dynja dhe arda atin e farë. Përgëmberi aleshe sallam ka thënë në këtë hadith, dynjaja është për katër persona. Nëm. Gëdjurin e atajullahu <sonsta> nadanën vë ilmen, tëhërë jetët i kimadhi rahdët, A rësillu bihja rëhina E dhalika di afgjali lëmanazim Një njeri të siriti ka dhënë Allahu dituri edhe pasuri Dhe aji i friksojt Allahu të lërësuar në pasurin dhe në diturin e ti Dhe me të e, Imban mërdhonjët farifisnore Kjo është dhe më thonë njeri ju mëj njerë dhe mëj shpërbluar Në amë A rëdhjurin a tabhu në lëhu malen A tabhu në lëhu ilmen A në mi u tihi malen Dhe mjeri u tjetër të cirit Allahu i ka dhën ditëri, por nuk i ka dhën pasuri, dhe thot nëse Allahu do të më kështë dhën pasuri, do të dhe proja si kjyë i pari. A i me njetin pra shpërbret në bastë njetit ti dhe të dy këta në shpërblim janë të barabartë. Nam. A rëdhjën atarë përru në, tijet, tijet, në janë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në wa nuzarat një ta fi mal urba wala aswa fi rahmina fatat li akhdath almanasil ya zein yrit asirit allah ki ka dhan pastori por nuk i ka dhan dia dhe ai ne pastorin e ti nuk i fleksohet allah te larsuar dhe nuk i ban mardhonia califisnore ky esht ne pozicion ma te flliqur na urid an ata allah urid allati u te allah malan wala anan e kur do të ishte të kishe një mall të tillë si filan, lë aniste veprimin. Ta huaj dhe hija të, të huma në misër soa. Dhe njëri tjetër të syrit Allahu nuk i ka dhënë as detyrë të as pasuri, dhe thotë nëse Allahu do të merrte pasurinë të drejta si filani, pra si krye parafundit. Pra ky është problemi bazë të niyetit të ti, edhe këta në gjuna për pra ndërshim janë një lloj të barabartë. Na faqed axhdera nbej sallallahu alejhi wasallam an men nov feira ojra alej dhe men nesh وكان azen an fej dhe men sor وكان azen ala fejhe thum azaz an fejhe فانه yaqan ran al imroi be gambere salam said cili bniet tra vendos c te bbej veper te mir dhe pasai nuk kamosi ta bbej kote veper te mir por blehet per te dhe ai cili vendos c te bbej veper te keqe dhe përsa i nuk ka mësi, për është në pa mësi që ta përjë të vepër të keqe, a i ndërshkohet pra merë gjuna për të, na. Vë tërru mu, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, vë ilma ma, li kulli mërinë, ma nëra, duani anë linsan, i da nëra, atërru, mi shëjim pi anin wahid, ka ilma hu bëdëma rëhsunu, minë lë adri, ana ma nërahu, mi të abidin li janë, dhe fjala e gamës sam çdo njeriu për, për këtë. Pra, ajo pra, do të shpërblet për atë që ka pas në jetë. Do të thotë që nëse një njeri bën më tepër se një nihet, pra ka më tepër se një qëllim në në një çast, në moment të vetëm, dhe pastaj nuk ka mosi që të realizojë të gjitha ato vepra që pati për qëllim, ai do të shpërblet për qëllimet që pati në atë moment, edhe pse ishin të shumta. Na ذكر رسول الله عليه وعلى اله وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ان المقصود من ذلك ان من نوى بمثل هذا العمل باذن الله عز وجل والتبرع اليه فقد وقع اجره عند الله فعل ابي بن اسلم ذي الذي بن هجرته që i dërgoi Allahu dhe dërgohet i ti, shpërbimi i tij është por i dërgoi Allahu dërgohet i ti, do të thotë kush bën ka për qëllim që t'i afrohet Allahut të, allahu të lartësuar me këtë vepër, atëherë do të thotë që shpërbimi i ti tij është realizuar tek Allahu i lartësuar. Na. Para amkanati injeraf me el-dunya yusibha, ay marat inkhuha fe'terabu ila na hajra ilai, ay annamallawa bi'alimi shay'an <tërën> min a'rad el-dunya wa a'radha nëse erheqo illa ma nava dhe vazhdimi i fjalës përmes ram, dhe kush bën i gjet për të përfituar diçka të dunjas apo për të martuar një gruaën të pra kush ka për qëllim që të përfitojë diçka prej mirësive apo shpërbimeve të kësaj dunjaje atëresh shpërbimi i ti, tij eh, do të jetë për atë që ka pas, që ka pas për qëllim. Pra do shpërbëhet në të në dunja. Na wa anhijran tahtabara min afdal al a'mal wa ahdaha ila Allah azza wa jalla idha kana al muhajir mukhlasan lillah subhana qasatan bila ta'alluq. Es prerëti pra migrimi është prerëveprave që ta afrojnë kallau larosur dhe është te bre dashur te kallau, nëse robi që bën hijret pra që do të emigrim ka për qëllim emigrimin për ishta Allahu larosur. Na Lakadha janerini junas sallallahu alaihi wa sallam min Mekka ila alMedina wa hadha as-sahabatu al-kiram minhum man hadara ila ard al-Hadsha wa minhum man hadara ila alMedina Pra emigroi vet pejgamberi alayhe salam nga Mekka ne Medina edh emigruan gjithashtu dhe shoqte ti bojarde fisnik prej tyre pati she emigruan nga Mekka na Habasha na Abisinia dhe pati prej tyre që emigruan nga Mekka në Medina Naam. No. Wa hunaka naw'un min anwa' al-hijra wa huwa min aqwa al-hijra kama qala Nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ra ka dis alloje prej lojëve të hijrëtit, dhe ky hijrët domthonjë që bëri pejgamberi shamtë sahabët, ky është prej lojëve më të mira dhe më fisnike të hijrëtit. Naam. No. Al-muradu bihi ha juna nahallahu nahallahu subhanahu wa ta'ala anhu fadhaka min ahbi aw tilka hiya ahbu al-hijratayn ila allah subhanahu f'in hadith al-hijratu hijratayn si ska ardhur pa n'i hadith che hijreti pra migrimi esh dy lloj esh pra ka esh dy ka dy emigrime de Emigrimi për i drejtë të më i mirë është të largohesh për të emigruar, të largohesh nga ato që Allahu i lartësuar ka ndaluar. Pa ky është më i shpërblyeri, më i dashuri dhe, dhe më afisniku te Allahu i lartësuar. Naam. Eh El-Hijra al-Ula Hijrata e hijta e muslimanit nga deri i kufrit ila vendi i Islamit. Wa al-Hijra al-Thaniya hejratu asu ila al fahsha ixhredi i, vel I par esh ixhredi i myslimanit nga vendi i kufrit i mosbesimit per ne vendin e islamit dhe ixhredi i dyt para esh emigrimi largimi distancimi nga atqiyat dhe nga veprat e turpshme na ja qoiu nebiu sallallahu alaihi wasallam qal muslimu men salima muslimuna min lisanihi wa yadih wal muhajir man hajara manhu allah an Thot të i si gamere selam, mislimani është a i për të cilit janë të sigur dhe të ruedru mislimanet nga dora dhe nga gjua ati dhe muhajgjiri pra emigruesi është a i që largohet pre asaj që kanë ndaluar saj. Ani, ma, ma Allah për isaj. U jetkhunu fi hadhe në kësën anëi hajgru ma nëha Allahu Subhanahu wa ta'ala anë an, jetkhunu fi hajgru ahli l-bida i wal ahuai l-hagati wal maslahë bam pjesë na katlojë të dytë në distancimin, largimin nga ajo që Allahu ka ndaluar për isaj. Mequtim i distancimit i i starve të bidatit dhe të efsheve. Naam. Allahu ta ala li nabihi sallallahu alaihi ve sellem wa fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hataman jameela. Sot do larsuar në Kur'anin fisnik të dërgoarit i tij sallallahu alaihi ve sellem bojë dorim miatëshka ata thon dhe bojkotoi ata me bojkotim të mirë të bukur. Na. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه عندما تخلفوا عن غزوه انتظر خلفه في غزوه تبوك. فجمر يلص السلام bojkotoi sahabion e ndëroruar Kabe Malik dhe dy shokët e tij kur ata pra nuk shkuan nuk morën pjesë në luftën e Tebukut pra vetëm mbrapa në luftën e Tebukut na qëndënica fakat istqafa al-salf ana an harj al-akhir al-bida'i wal-fasad ida kana hathum li'ajl Allah ila gharaba fi al-nafs amrun mashru' portog aran d'accord dietaret islame se bëjkotimi i bidatëshimve dhe atyre që bëjmë prishje në tok dhe dhëme në tok kur këj bëjkotim është përshqët Allahot lërësuar këj është higjere dhe më thonë i kërkuar pra bëjkotim i kërkuar dhe i le juar na më këtë më këtë nga hadhe një këtëfak alës sërëf abedun më ahlin rëm kanë iman al-Bagari al-Iman al-Jala uhejri i kam për cilë këtë uh, unanimitat këtërnë dhe kortë të se levhe në mbëgawiju dhe imam e bjaale dhe të tjerë përveç të tjere përveç për për të tjere dhuja Allah që të të këna është me ta në am wa dhekara al imam mbnul Qajm rahimahullahu ta'ala anna lill hijrati aksamen ukhra ta kala al qismu al ven al hijratu ilallahi që të të ghammen u njëran nga e kërëhu që i tjarën nga i hibbëhu që i tjarën ka përmendur djetarin dhe ruar i përkajmi Allahum Shirof disa lojet të tjera të i gjretit të migrimit për tyre ka përmendur i gjreti për të ka Allahu pra duke veprora të shka Allahu pëlqen dhe kënachet edhe duke u distansuar e larguar nga joj shë Allahu e këndaluar dhe u rena të na Gjëndisht vetani el-hijrata ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, وهي an yuhajira ilayhi bilmutaba'a walinqiyad li'amri wattasdiq li-khabari wa taqdimi amrihi ala kulli amr. Dhe migrimi i drejtë për te qenë dërguesi Allahu subhaneh ve te selam është zbatimi i urdhrave të dhënë për paraqësi gjukimit të ti vërtetini i lajmeve të ti dhe dhenja përparësi fjalve dhe gjukimeve të ti përpara rdo kujtë na wa ala kullin e hadhe lë hadik min ajma i lë hadik wa aqdami ha wa muradu al muallif e rahimahallahu ta'ala min i anadi ha huna u ektida i kitab i bitë Anë nëndë, anë anë aja anë nëllam, anë nëllam, anë nëllam, anë nëllam. Kjoja ditë është për ditëve më madhështarë dhe më gjithë përfshirës dhe për mredës, dhe që dhimi që autorit ka vendosur në fildimin e libri të ti, ka përashitur në fildimin e libri të ti, është që këtë përashysh për simtari pastrimin për një jetin për para se të bëj i shdo vepër. N انا تصبره طهاره ولا صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج ولا جهاد ولا بذل من الاعمال من الاعمال الصالحه والعبادات التي شرعها الله الا بالنيه الخالصه لله عز وجل سبسانكبره نو هات است باسترتيا باستريمي است نمازي اساجيريمي اس جهادي ذا اس اونت تيرا për për aldurimeve, vetëm se me njetë të pastër dhe të kulluar dhe të sinqertë përhirët Allah të lartësuar. Nëm. Wa hadha al-meslek, aani i ptidaru al-kitab, bi hadhe al-hadif, se lakahu gjemaatun min ahlil il, minhëm al-imam nukhari, al-imam al-berhati, wa sëjoti, wa gërruhum min ahlil ilmi këthirë. Dhe këtë rrug, pra në përmendjen e haditit njetit të pari në libra dhe Dhebra dhe dhe të tyre, e kanë ndjekur shumë për djetarve të mdhejnë për tyre, imamën Bukhari, imamën Syhuti dhe shumë djetar të tjerë në fëdhime të librave dhe përmledhejve të tyre. Në amë. Të mbihën minhëm adajhadën amë, anëna al-amal, la ruda, anë tësviko, anë tësviko, anë tësviko, anë njëjarë, al-salihat al-sadiqah al-khayisah para sikullim dhe përkujtim prej tyre se të gjitha veprat duhet i paraqiten qëllime të mira, të sinqerta, të cilëtra dhe të devotshme. Na. Wal kalam 'ala al-hadith yaqul, lakin al-maqsud an yakuna al-sharh mukhtasaran wa nafi'an lasiyan wa al-darsu e dorësimi i parë, ne kërkojmë Allahun e Azh-Zallat e Gjallë të na juftojë kohë dhe jetë në mënyrë të kënaqur dhe falënderim i Allahut, Zotit të botës. Sigurisht, shpjegimi dhe komentimi i këtij hadithi është i gjatë. Por, a e di që është për qëllim duke qenë se është fillim i uh, musim fillestar i par, është vetiat i shkurtër ndaj dobishëm. Për ndrimet di Amparallahun, le salafatet bi Prophetin sallallahu sallam, walhamdulillahi rabbil alameen.